Negyedik fejezet Don Walker lassan a fékpedára csúsztatta a lábát, és az 1963-as öreg Corvette Stingray egy pillanatra lefékezett a Seymour Johnson légitámospont főbejáratánál, hogy utat engedjen néhány lakókocsinak, mielőtt kikanyarodna az autópályára. Nagy volt a hőség. Az augusztusi nap perzselően tűzött le a kis észak-karolinai városkára, az országút aszfaltja vakítóan szikrázott, mintha sebesen torlódó hullámok borítanák. Jó érzés volt leengedni a tetőt és érezni, amint a heves, bár forró szél szétborzolja rövid szőke haját. Az elegáns sportkocsit, féltett kincsét gyakorlottan vezette át a Szendergővároson a 70-es főútig, majd rátért az észak-keletre vivő 13-as útra. 1990 eme füllet nyarán Don Walker 29 éves volt, nőtlen, hivatását tekintve vadászpilóta, aki nemrég tudta meg, hogy háborúba megy. Na persze még nem biztos. Minden egy őrült arabtól függött, Saddam Hussein-től. Aznap reggel repülőezred parancsnokuk Hol Hornberg ezredes később tábornok közölte velük a hírt, három nap múlva augusztus 9-én alakulata a harcászati légi parancsnokság 9-es repülő 336-os Raketeer százada elindul az arab öbölbe. Az utasítás a légi parancsnokság lengli támaszpontjáról érkezett a virginiai Hamptonból. Szóval kezdődik. A pilóták körében magasra hágott a lelkesedés. Mi értelme van az évekig tartó kiképzésnek, ha az embernek nincs alkalma bombonokat potyogtatni az égből. A hátralévő három napban eszméletlen sok dolgot kellett elintézni, különösen neki az aletség fegyverzeti tisztjének. Mégis sikerült kikönyörögnie egy 24 órás eltávozást, hogy búcsút versen családjától, viszont Steve Turner alezredes a fegyverzeti szolgálat parancsnoka megfenyegette, hogy amennyiben augusztus 9-én az F-15E igő vadászgépek indulásának napján egyetlen apró csavar is hiányzik valahonnan, ő, Turner személyesen fogja farba rúgni. Aztán vigyorogva hozzátette, hogy ha hajnalra vissza akar érni, legfőbb ideje indulnia. Így hát reggel 9 órakor Walker ott döngetett az autópályán Snowhill és Greenville között, útban a pamlico öböl keleti peremé húzódó szigetlánc felé. Szerencséjére szülei még nem tértek haza az oklahomai túlszába, máskülönben alig ha láthatná most őket. Augustus lévén éppen évi szabadságukat töltötték a család Hatteras melletti tengerparti nyarolójában, alig hatórányi autóutra a támaszponttól. Don Walker tudta magáról, hogy született pilóta, és ez boldogsággal töltötte el nincs annál nagyszerűbb érzés, mintha az ember 29 éves, azt csinálja, amit a világon a legjobban szeret, s méghozzá remekül. Szerette a támaszpontot, kedvelte a fiúkat, és egyenesen istenítette a McDonnell Douglas F-15-ös Strike Eagle vadászbombázó imponzáns méreteit és erejét, az F-15C vadászgép szárazföldi változatát, amelynek a pilótája volt. Véleménye szerint ez volt az egész amerikai légierő legnagyszerűbb gépe, bárhogy is áradozzanak egyesek az F-16 Fighting Falconról. Csak a haditengerészet F-A-18-as Harnetje jöhet a közelébe, legalábbis így hallotta, de Harneten még soha ült, így az igőlel tökéletesen meg volt elégedve. Betőlnél keletnek fordult Kolumbia és v irányába, mint hogy az autópálya itt egyenesen nekifutott a szigetláncnak. Balra, háta mögött a távolban feltűnt Kitty Hawk. Don Délnek fordult Hatteras felé, ahol a strádának hirtelen vége szakadt, s a látóhatárt betöltötte a határtalan tenger látványa. Gyermekkorában csodálatos nyarakat töltött határazban, már kora hajnalban kieveztek a tengerre makra haladt fogni nagyapával, míg csak az öregembert le nem döntötte lábáról a betegség. Apja mostanában vonul nyugdíjba, a túlszai olajtársaságtól, s remélhetőleg egyre több időt töltenek majd a nyaralóban, így ő is gyakrabban leruccalhat ide. Túl fiatal volt még ahhoz, hogy egyáltalán eszébe jusson, talán nem is tér vissza az öbölből, ha háborúra kerül sor. Volker kitűnő eredménnyel végezte el a túlszai középiskolát, és a 18 éves fiú csopán egyetlen vágy hevítette, pilóta akart lenni. Amióta az eszét tudta, mindig erről álmodozott. Az oklahomai főiskolán négy évig repülőgépészete tanult, 1983-ban diplomázott. Ezután letöltötte sorkatonai szolgálatát a tartalékos tisztképző egységnél, és összebehívták a légi erőhöz. Pilótai kiképzését a Williams légitámaszponton kapta az Arizona állambeli Phoenixben, ahol T-33-as és T-38-as gépeket vezetett, majd 11 hónap múlva a disszemlén közölték vele, hogy a 40 hallgató között a kiemelt negyedik helyen végzett. Legnagyobb örömére a legjobb öt pilóta jelölt a vadászrepülők alapozó tanfolyamán tanulhatott tovább a Holomán légibázison, az új-Mexikói Alamagordóban. A többieket vélte Don egy ifjú vadászpilóta jelölt túlzott arroganciájával, majd bombavető vagy szállítógépekre osztják be. Az utánpótlási kiképző egységnél a floridai Homesteadben a T-38-asról végre átérhetett az F4-es Phantomra, a hatalmas, erőteljes gépóriásra, egy igazi vadászbombázóra. A Homesteadben töltött kilenc hónap végén megkapta első repülős küldetését a dél koreai Oszamba, ahol egy évig fantomgépekkel repült. Rátermet volt, ezt ő is tudta, és nyilvánvalóan a fejesek is. Oszamból visszatérve az amerikai légierő repülős műszaki akadémiájára küldték a mccann légitámaszpontra, a Kenzeszi Vichitába. Ezen az akadémián folyik az amerikai légierő vitathatatlanul legszínvonalasabb műszaki képzése. Innen kerülnek ki a hivatásos, fényes karriert befutó pilóták. A csúcs technológia korának korszerű fegyverei egyszerűen lenyűgözőek. A mccann hallgatóinak ismerniük kell minden egyes csavart és pöcköt, szilícium csippet és mikroáramkört, amiket egy korszerű vadászgép az ellenséggel szemben bevethet levegőben és szárazföldön egyaránt. Walker ismét kiemelkedő eredménnyel végzett, ami annyit jelentett, hogy a légi bármely vadászrepülő egysége két kézzel kapott volna utána. 1987 nyarán a goldzborói 336-os századhoz került, egy évig fantomgépen repült, majd négy hónapot töltött a Luke légibázison az Arizona állambeli Phoenixben, fokozatosan átállva a sztrájkigőre, ezzel a típussal akkoriban frissítették fel a Raketeers gépparkját. Jó egy éve repült már az igőlel, mikor Saddam Hussein lerohant a kuvaitot. A Stingray nem sokkal déli 12 óra előtt ért el a szigetláncot. Néhány kilométerre Északra emelkedett a Kitty emlékmű, ahol Orville és Wilbur Wright először emelte a magasba drótokból, húzalokból álló repülő szerkezetét bizonyítván, hogy motoros géppel az ember valóban meghódíthatja az eget. Ha akkor sejtették volna. Negszedet elhagyva követte a túrautók és lakókocsik lomhán araszoló sorát, míg lassan elmaradoztak. Az út képhatáres után teljesen kiürült, ső akadálytanul haladhatott egészen a sziget csücskéig. Nem sokkal három óra előtt kanyarodott beszülei deszkaborítású, favázas házának kocsi feljárójára. A hátsó tornácon találta őket, amely a nyugodt, kékvízű tengerre nézett. Először Ray Walker pillantotta meg a fiát, s hangos üdvri tört ki, mire Maybel kiszaladt a konyhából, éppen az ebédet készítette, és ölelésre tárt karokkal sietett elébe. Nagyapja a székén ülve kifelé bámult a tengerre. Don oda ment hozzá, hogy köszöntse. Szia, nagyapa, én vagyok az Don. Az öregember ember felnézett, bólintott egyet és elmosolyodott, majd tekintetét ismét az utcán messzeségébe furta. Nincs valami jól, jegyezte meg Ray. Van, hogy megismeri az embert, van, hogy nem. Na gyere, ülj és mesélj magadról. Hé, Mébel, mi lenne, ha megszállnál minket szomjazó ördököket és hoznál egy kis sört? Sörözés közben Don elmondta szüleinek, hogy három nap múlva az öbölbe indul. Anya reszketve kapta a szájjához a kezét, apja arcára fenkölt kifejezésült. Hát, azt hiszem, ezért volt minden, az a csomó kiképzés meg hasonlók, szólalt meg végül. Don felhajtotta a sörét, és nem először töprengett el azon, miért kell a szülőknek mindig rémeket látniuk. Nagyapja most őt bámulta, csipás szemében a felismerés halvány fényerebbent. Don háborúba megy, papa, kiáltott oda neki révol Az öreg tekintetébe elevenség költözött. Egész életét a tengerészetnél töltötte, az iskolapadból egyenest a seregbe vitte az útja. Ennek már sok-sok éve. 1941-ben aztán búcsúcsókot adott a feleségének, újszörött kislányukkal, mébelel együtt az asszony családjára biztöjködt túszában és elhajozott a csendes ócára. Ott volt Mekártúrral, Korregi Dornál. Hallotta, amint kijelenti, visszatérek, és alig húsz méter állt a tábornoktól, amikor az be is váltotta a szavát de azon közben tucatnyi veszélyes koralzátony közt verekedte át magát a Mariana szigeteknél, és élve került ki Ivojima poklából. Tizenhét forradást viselt a testén, mind ütközetből származtak, és feljogosították arra, hogy mellére tűzhessen egy ezüst és két bronz csillagot, valamint hét sebesülési érdemérmet. Mindig visszautasította az előléptetését, tökéletesen megelégedett a törzsőrmesterséggel, mert tisztában volt vele, miben áll az igazi erő. Kóreában gázolt a partra, inkonnál, és amikor elküldték, hogy utolsó napjait a seregnél kiképzőként töltse le a Párizs-szigeten, díszegyerruháján úgy hemzsegtek a kitüntetések, mint senki másén a támaszponton. S miután két hosszabbítást követően végül nyugdíjba küldték, búcsúsztatásán négy tábornok volt jelen, messze több annál, ahányan egyébként egy tábornok búcsúsztatóján részt vesznek. Az öregember erőtlenül magához intette unokáját. Don felállt az asztaltól, odalépett, és lehajolt hozzá. Óvakodj a japánoktól, fiam, súgta az öreg, különben lepuffantanak. Don gyönkéden átkarolta a nagyapja Vézna fájós vállát. Ne aggódj, nagyapa, a közelembe se juthatnak. Az öreg bólintott, tekintetébe elégedettség költözött. Elmúlt már nyolc Nem a japánok, de nem is a kóreaiak fogtak kivégül az örök életű törzsörmesteren, hanem az a ravasz Mr. Alzheimer. Mostanában kellemes álmodozásban töltötte napjait lánya és veje gondoskodása közepette, hiszen nem volt hova mennie. Ebéd után Don szülei meséltek az araböböl vidékentett utazásukról, ahonnan csak négy napja tértek vissza. Mébel bement a házba és kihozta a fényképeket, amelyek éppen aznap jöttek meg a fényképésztől. Dom mellette ült, miközben édesanyja sorban megmutogatta neki a képeket, nevükön nevezve a különböző sejkségek és emirátusok palotáit és mecsetjeit, tengerparti városképeit és zsúfolt piactereit, amiket mind felkerestek. – Légy nagyon óvatos, ha ott leszel – intette a fiát mélyből. – Ilyenfajta emberekkel kell majd szembenézned. Veszélyes népség, nézd csak ezeket a szemeket. Don Volker az édesanyja kezében lévő fényképre pillantott. Két homokdűne között egy bedúj nézett farkas szemet vele, háta mögött a sivatag, a kockás kufia egyik lelógó vége az arcán keresztül vetve, a homlokánál be volt tűrve. A sötét szempár gyanakvóan bámult a fényképezőgép lencsébe. Ne félj, nagyon óvatos leszek, ígérte. Anyja megkönnyebbülten sóhajtott fel. Öt óra felé már jónak látta, hogy visszainduljon a támaszpontra. Szülei kikísérték a ház elé, ahol a kocsi állt. Mélyben szorosan átölelte, és még egyszer megígértette vele, hogy vigyáz magára. Ré csak vállon veregette, és kijelentette, hogy mindketten nagyon büszkék rá. Dom beszállt a kocsiba, majd lassan kifarolt az útra. Ott megállt és visszanézett. A házból botjára támaszkodva nehézkesen a verandára csoszogott a nagyapja. A két botot az egyik kezébe vette, lassan kiegyenesedett, reumás öreg hátát és vállát vigyázállásba kényszerítve. Majd szabad kezét tenyerre lefelé, bészból sapkájának ellenzőjéhez emelte, és ott is tartotta. A tapasztalt, harcos, tisztelgett háborúba induló unokája előtt. A kormánykeréknél ülő don szintén a fejéhez emelte kezét. Majd megrántotta a sebességváltót és eltűnt a távolban. Soha sem látta viszont a nagyapját. A jó öreg október utolsó napjaiban csöndesen jobb létre szenderült. Londonban ekkor már besötétedett. Terry Martin sokáig dolgozott, mert bár hallgatói még nyári szünetüket töltötték, neki készülnie kellett az előadásokra, ráadásul a speciális nyári kurzusok miatt, amelyeket az egyetem szervezett, a nyári hónapokban is épp elég dolgakat ám azon az estén szánt keresett elfoglaltságot magának, hogy elterelje gyötrelmes gondolatait. Jól tudta, hova ment a bátyja, és lelki szemei előtt élesen rajzolódtak ki azok a veszélyek, amelyeket az Irak által elfoglalt kuvaitba történő titkos befurakodáson maga után. Tíz órakor, mielőtt Don Walker Hatterasztól már éjszakra járt, Terry Martin elhagyta az intézetet, udvariasan jóét kívánt az öreg portásnak, aki bezárta mögötte a kaput, és elindult lefelé a Gower Street-en és a St. Martin's Lane-en a Trafalgar Square irányába. Talán, gondolta, az élénk fények majd felvidítják. Enyheg kellemesen meleg este volt. A St. Martin in the Fields templom nyitott kapuján zsoltárok hangja szűrődött ki. Terry Martin belépett, helyet foglalt a hátsó padsorban, és hallgatta a kórus próbáját. Ám az énekesek tiszta hangja csak fokozta a levertségét. Gondolatai visszakanyarodtak a harminc évvel az előtti Bagdadba, Michael töltött közös gyermekkorukra. Nigel és Susan Martin egy régi tágas, kétszintes házban lakott szádumban, Bagdad Ruszáfa nevű város részének elegáns negyedében. Mike 1953-ban született, ő két évvel később, 1955-ben. Első emlékei két éves korából származnak. Maga előtt látja, amint sötét hajú bátyját felöltöztetik, hogy először vigyék el Miss Szével óvodájába. Inget és rövid nadrágot adnak rá, zoknit és cipőt, ahogy egy angol fiúhoz illik, ám Mike hevesen tiltakozik az ellen, hogy megfosszák a szokásos galabijától, a bőfehér gyapjú lebernyektől, amelyben szabadon mozoghatott, s ráadásul megvédte a hőségtől. Az 50-es évek Bagdadjában a brit kolónia élete gondtalanul és kellemesen telt. Ott volt a Mansur klub, meg az Albia klub úszómedencével, squash és teniszpályákkal, ahol gyakran megfordultak az iraki olajtársaság meg a nagykövetség alkalmazottai, hogy üssenek egy jót, ússzanak, napozzanak, vagy megígyanak egy hűs italt a bárban. Jól emlékezett Fátimára ad adájukra. Testes, melegszívű lány volt valamelyik hegyvidéki faluból, akinek a fizetségét szülei összegyűjtötték, hogy legyen majd egy kis hozománya, amiből tisztességesen férhez mehet valami rendes fiatalemberhez, ha egyszer visszatér szülőfalujába. Teri rendszerint a gyepen játszadozott Fátimával, még el nem jött az ideje, hogy májkért menjenek szével óvodájába. Három évesen már mindkét fiú, jól beszélt angolul és arabul, utóbbit Fátimától, a kertésztől vagy a szakácsnőtől sajátítva el. Különösen Mike tanult könnyedén, apjuk lelkesedett az arab kultúráért, és a házban gyakran megfordultak iraki barátai. Az arabok egyébként is szeretik a gyerekeket, sokkal türelmesebben bánnak velük, mint az európaiak, így hát amikor elnézték a fekete hajú, sötét szemű kis májkot amint ide-oda szaladgál a gyepen, fűrgén mozogva a fehér galabiában, és Arabú csacog, nevetve kiáltottak fel. De Nigel, mintha csak közülünk való volna. Hétvégenként kirándultak, megnézték a Royal Haritia hunt az angol rókavadászat egyfajta, a közel-keletre átültetett változatát, ahol Philip Hurst városi építész irányításával sakálokra lehetett vadászni, s a végeztével mindenkit vendégül láttak egy szelet zöldség zöldségkörettel és csodálatos piknikeket rendeztek a várost kettészelő, lomhasodrású tigris közepén elterülő Disznó szigeten. Két év elteltével ő is követte bátyját Missével óvodájába, és mivel nagyon értelmesnek találták, Michael egy évben kezdte meg a tanulást Mr. Hartley alapítványi elemi iskolájában. Teri hat éves volt ekkor, a bátya pedig nyolc, és a Tassisiai iskolába az angolokon kívül jó néhány iraki fiú is járt, főként a felsőbb társadalmi rétegekből. Akkoriban már lezajlott egy pucs. Az ifjú Fejszál királyt és Núri Szájdot lemészárolták és az új kommunista kasszem tábornok teljhatalmat szerzett. Bár a két angol kisfiú mit sem sejtett, szüleik és az angol kolónia körében fokozódott a nyugtalanság. Az iraki kommunista pártnak akarván kedvezni, kasszem véres tisztogatásokat rendezett a nacionalista bát tagjai között, akik válaszul megpróbálták eltenni lábalól a tábornokot. A menélünk csoportjában amely a diktátor elleni sikertelen fegyveres támadást végrehajtotta, volt egy forró fejű ifjú, Saddam Hussein. Az iskolában az első napon terít egyszer csak körülvették az iraki fiúk. – Micsoda, Pondró? – jegyezte meg egyikük. Teri sírva fakadt. – Nem vagyok, Pondró! – szipogta. – De igenis az vagy! – erősködött egy nyúlánk fiú. – Kövér vagy és fehér, undok-vörös szörzettel. Akár egy nagyra nőtt Pondró. – Pondró! Pondró! Pondró! – a többiek kórusban zengték utána. Teri mögött váratlanul felbukkant Mike. Arabú szólalt meg akárcsak a többiek. Nem merjétek csúfolni az öcsémet, fenyegetőzött. Az öcsédet nem úgy fest, mint az öcséd, inkább mint egy pondró. Az ökölbe szorított kéz ismeretlen az arab kultúrában. Valójában a legtöbb kultúrától idegen, a távol kelet egyes részeit kivébe. Az árt ököl még a szahrától dére sem számít hagyományos támadóeszköznek. A fekete bőrű afrikaiakat és leszármazottaikat úgy kell megtanítani, hogy szorítsák ökölbe a kezüket és üssenek vele, aztán ők lettek a világ legjobbjai. Az öklözés a nyugat-mediterrán elsősorban az angolszász tradícióban él. Mike Marti jobb ökle halálpontosan állon találta a szájolók leghangosabbikát, úgyhogy az elterült a földön. De a fiú fájdalmánál nagyobb volt az elképedése. Attól kezdve senki sem merte pondrónak csúfolni terít. Mike és az iraki fiú között meglepő módon mély barátság szövődött. Az iskolai évek alatt sülve-főve együtt voltak. A nyúlánk irakit Hassan Ramáninak hívták. A Mike körüli csapat harmadik tagjának, Abdel Kerim badrinak volt egy Terivel egyidős öccse is, Oszmán. Teri és Oszmán is jó barátok lettek, ehhez hozzájárult az is, hogy a Badri fiúk apja gyakran megfordult Martinék házában. A jó hírű doktort ugyanis a Martin család örömmel fogadta fel házi orvosának. Ő segítette át májkot és terít a kanyaró, a mumsz és a bárányhimlő szokásos gyermekkori betegségein. Az idősebb Badri fiú idézte fel magában Teri, rajongott a költészetért, sorra bújta az angol verses könyveket, és a verset kellett felolvasni, az angol fiúk elől mindig ő vitte el a pálmát. Oszmánnak, a fiatalabbnak a matematika volt a kedvence, azt hajtogatta, ha felnő, mérnök vagy építész lesz, és csodálatos épületeket fog tervezni. 1990 meleg nyári estén Teri most ott ült a templomban, és eltöprengett, vajon hová sodorta hajdani iskolatársait az élet. Miközben Tassisziában rendben folyt a tanítás, Irak változások elé nézett. Négy évvel azután, hogy a király meggyilkolásával Kasszem hatalomra került, őt magát is elsöpörte és lemészárolta egy csoport katonatiszt, akiket egyre jobban aggasztott az uralkodó kommunisták iránti szimpátiája. Az elkövetkező 11 hónap alatt a hadsereg és a bát párt megosztva uralkodott, a bátisták kegyetlen bosszút álltak korábbi üldözőiken, a kommunistákon. Aztán a hadsereg kiszorította a bát pártot, újfent emigrációba kényszerítve őket, és egészen 1968-ig a hatalom egyedüli birtokosai voltak. A 13 éves Májkot 1966-ban egy angol középiskolába Hébőrbe küldték tanulni. Teri annak rendes módja szerint követte őt 1968-ban. Június végén érkezett Angliába szüleivel, hogy a család együtt tölthesse a hosszú szünidőt, mielőtt Teri csatlakozik Michael haley Így módon a véletlen folytán Angliában érte őket a július 14-i és 30-i putcsok híre, amelyek megdöntötték a hadsereg uralmát és a bátpártot emelték hatalomra, élén bakrő elnökkel, akinek helyettese Saddam Hussein lett. Nigel Martin rosszat sejtve rövid tanakodás után döntött. Ott az iraki olajtársaságot egy angol székhelyű cégnél, a Burmach ojnál vállalt állást, és miután felszámolta a család bagdadi otthonát, az angliai Hertfordban telepedett le, ahonnan nap mint nap kényelmesen bejárhatott londoni munkahelyére. A Martin feje idővel lelkes golfjátékos lett, hétvégenként a fiai gyakran működtek közre labdaszedőként, amikor apjuk együtt ütötte a labdát egykori munkatársával, Mr. Dennis Thatcherrel, akinek felesége élénken érdeklődött a politika iránt. Teri imádta Haberit, amelynek igazgatója akkoriban Mr. Bill Stewart volt. Mindkét fiú a Melville House-ban lakott Richard Rhodes James felügyelő tanár védőszárnyai alatt. Mint az várható volt, Teriből kiváló diák lett, Mikeból meg remek sportoló. Ha Mike védelmező magatartása alacsonyabb és tömzsibb öcse iránt Bagdadban, Mr. Hartley iskolájában alakult ki, hélbőriben csak tovább erősödött, mint hogy Terry is egyre inkább csodálta a bátyját. Mike, akinek nemigen fűlt a foga az egyetemi tanulmányokhoz, korán eltökélte, hogy katonai pályára lép. Mr. Rhodes James boldogan támogatta a fiú döntését. Terry Martin a kórus próba végeztével elhagyta a sötétbe borult templomot, keresztül vágott a Trafalgar hogy buszra szálljon Béizvoterig, ahol Hillerivel közösen bérelt lakást. Mielőtt a Parkley-i megállóhoz bandukolt, eszébe jutott az emlékezetes Tombridge elleni döntő, melyel Mike Hilbury-ben töltött öt évére feltette a koronát. Tombridge mindig is kemény ellenfél hírében állt, abban az évben ráadásul hazai pályán a teraszon fogadta a Hilbury csapatát. Mike hátvédet játszott, 5 perc volt hátra a mérkőzésből, és a Tombridge két ponttal vezetett. Terry az oldalvonálnál átsorgott, hűséges kutya tekintete a bátyján csüngött. Az ovális labda a dulakodásból a hélböri egyik fedezetéhez került, aki az ellenfél támadóját kicselezve a közelében álló középhátvédhez továbbította. Hátuk mögött Mike villám gyorsan futásnak erett. Teri pontosan látta, amikor neki lendült. Belegyorsított, átvágott saját háromnegyedes vonalán, közben elkapott egy szélsőjátékosnak szánt leadást, áttört a Tombridge védőin, és teljes erejéből az alaponnal felé vágtatott. A pálya szélén ugrálva Teri eszeveszett üvöltözéssel bíztatta. Minden jeles vizsgáját, összes tudományos dolgozatát odaadta volna azért, ha bátyja mellett futhatott volna a pályán, bár jól tudta, tömzsi fehér lábaival, állán a sűrűn kiütköző vöröses sertékkel, akár a tövises pösszméte, tíz métert se tudna megtenni, mielőtt egy Tom Bridget csatár maga alá gyűrné. A közönség tombolása egy pillanatra abban maradt, amikor a Tombridge hátvégye teljes erőből szerelni próbált. A két 18 éves fiú csontrepesztő erővel csapódott egymásnak, a Tombridge-i hátratán elbukott Mike elől, aki akadálytalanul szerezhette meg Hébőrnek a győzelmet jelentő három pontot. Amikor a két csapat lejött a pályáról, Terry ott állt a kötélnél és boldogan vigyorgott. Mike kinyújtotta a kezét és öccse hajába túrt. Látod, megcsináltuk öcskös! Ő pedig egy ostoba félmondattal, ahelyett, hogy tartotta volna a száját, egyenest a megszállt kuvaidba küldi a bátyját. Az aggodalomtól és tehetetlenségtől könnyek folytogatták a torkát. Leszállt a buszról, és végig a Chepstow Gardens-en. Hillarynek, aki három napig üzleti úton volt távol, most arra már vissza kellett érnie. Legalábbis remélte, mert nagy szüksége volt a végaztalására. Kinyitotta az ajtót, s már az előszobából Hillary után kiáltott. Legnagyobb örömére válasz érkezett a nappaliból. A szobába lépve azonban nyomban kitört belőle, mekkora ostobaságot követette. Azután jó lesően érezte, amint a kedves, megértő tőzsde ügynök, akivel megosztotta a napjait, gyöngéden és vigasztalóan a zárja. Mike Martin két napot töltött Riadban a Century Resident túrálján, ahová újabb két fő erősítés érkezett a londoni központból. A riádi iroda rendes körülmények között a nagykövetsége működik, és minthogy Szaud-Arábia az angol érdekek szempontjából feletté barátságos államnak van elkönyvelve, a riádi irodát sohasem tekintették nagy személyzetet és bonyolult berendezéseket kívánó kemény posznak, de a már tíz napja tartó öbölválság gyökeres változásokat hozott. A nyugati és az arab államok új-keletű koalíciójának, amely rendíthetetlenül szembeszállt Irak kuvait bekebelezésére irányuló lépéseivel már is két kinevezett főparancsnoka volt, amerikai részről Norman Schwarzkopf tábornok, arab részről pedig Háled bin Sultan bin Abdel Aziz herceg az angliai Szenthörzben és az Egyesült Államokban kiképzett 44 éves hivatásos katonatiszt, a Szaudi király unokaöccse Sultán herceg, a védelmi miniszter fia. Háled herceg az angolok kérését a tőle megszokott előzékenységgel sietett teljesíteni, a brit nagykövetség rövid időn belül tágas, különálló villaépületet bérelhetett a város egyik külső negyedében. A Londonból érkezett technikusok adóvevő készülékekkel, s persze a biztonságos működéshez elengedhetetlen kódoló berendezésekkel szerelték fel az épületet, amely attól kezdve az öbölválság időtartama alatt a brit hitkos szolgálatnak adott otthont. Valahol a város másik pontján hasonló dologban serénkedett az amerikai CIA is, amely határozott jelenlétet igényelt a térségben. Az ellenséges érzületnek, amely az amerikai hadsereg legfelsőbb vezetése és az ügynökség emberei közt idővel kialakult, még nyoma sem volt. Mike Martin átmenetileg a Century főrezidensének Julian gray a házában lakott. Mindketten egyetértettek abban, hogy ajánlatosabb, ha Martin senki sem látja a követségről. Felesége, az elbűvölő Mrs. Gray szívélyesen látta vendégül, és eszébe se jutott megkérdezni, ki csoda ő voltaképpen, és mit keres Saud arábiában Martin nem szólt arabul a szaudi személyzethez, a csésze kávét szívé és mosoljal, és angol köszönömben nyugtázta. Második napjának estején megkapta Gréjtől az utolsó eligazítást. A Szentcseri láthatólag minden információt megpróbált beszerezni, legalábbis amit triádból lehetett. Holnap reggel zaránba repül, a Szaudia polgári gépén. A közvetlen járatokat Kávcsiba leállították. A cég összekötőt telepített Kávcsiba. Ő fogja várni magát, és további viszi éjszakra. Egyébként, ha jól tudom, egykor az ezrednél szolgált. Spárkiló, ismeri? De még mennyire, felelte Martin. Ő majd mindennel ellátja, amire szüksége van. És kerített egy fiatal kuvaiti pilótát, akivel esetleg nem árt beszélnie. Az összekötő folyamatosan kapja tőlünk az amerikai műholdak legutóbbi felvételeit a határzónáról, az iraki csapatok főbb állomás helyeiről, amelyeket el kell kerülnie, és sok minden másról. És végezetül itt van néhány kép, a mai nap folyamán érkeztek Londonból. Egy sor csillogó, nagyméretű fényképet terített szét az ebédlőasztalon. A jelek szerint Saddam még nem nevezett ki főkormányzót Kuwaitban. Kuvaiti kollaboránsokból kísérel meg összehozni működőképes adminisztrációt, de semmire sem egybelük. velük. Erre még a Kuvaiti ellenzék sem kapható de úgy tűnik már is komoly titkos rendőrségi hálózatot épített ki. Ez az ember állítólag a helyi amán parancsnoka, egy bizonyos, szábávi, nagy gazember. Bagdadi főnöke, aki esetleg felkeresheti, az al am al-Am feje, Omar Hátib. Ez itt. Martina a fényképen lévő arcra bámult, mogorva, nyers vonások, a szemekben és a szájvonalában kegyetlenség és paraszti ravasság különös keveréke. Vérengző vadállat hírében áll akár csak Kuwaiti cimborája, Szábavi. Hátib 45 éves lehet, Tikritból származik, Szaddám klánjából és megvízható Bérenc. Szábaviról nem sokat tudunk, de ő inkább szem előtt van. Gray kezébe vett egy másik fényképet. Az Amámon kívül Bagdad a Muhabarát kémelhárító szolgálatától is küldött egy csapatot Kuwaitba, nyilván azért, hogy szemmel tartsák a külföldieket, és megakadályozzanak bármilyen külföldről irányított kémtevékenységet vagy szabotás akciót. A kuvaiti kémelhárítás feje, ez az ember itt, közismerten élesheszű, nem lehet az orránál fogva vezetni. Nem árt óvakodni tőle. Augusztus 8-a volt. A közeli katonai repülőtéren fűsiketítő morajlással landolt egy újabb C-5 galaxi óriásgép, annak a hatalmas amerikai hadigépezetnek a részeként, amely teljes fegyverzetben, végeláthatatlan sorokban és mennyiségben özölött egy nyugtalan, értetlen és végsőkig tradicionális muzulmán királyságba. Mike Martin döbbenten ismerte fel az eléje tartott fényképen Hassal Ramánit. A vonal túlsó végén ismét Steve Lang jelentkezett. Semmi kedven magával társalogni, közölte Terry Martin. Pedig beszélnünk kellene, Doktor Martin. Nézze, maga bizonyára akkódik a bátyáért, ugye? Nagyon. Higgy el, felesleges. Belevaló ember a bátya, tud magára vigyázni. Menni akart, ez kétség nem fér. Világosan megmondtuk neki, hogy nem kötelező vállalnia. Tartanom kellett volna a számat. Nem szabad így tekinteni a dolgokat, prof. Ha a helyzet komolyra fordul, megeshet, hogy sok ezer más testvért, férjet, fiat, nagybácsit, közeli hozzátartozót kell küldenünk az öbölbe. Ha van valami, amit a vesztességek csökkentése érdekében bármelyikünk megtehet, miért ne próbálnám meg? Rendben, mit kívánt tőlem? Ó, csupán egy újabb közös ebédet. Közben könnyebben elbeszélgethetünk. Ismeri a Montcalm Hotelt? Mondjuk egy órakor? A nagy eszélyhez képes nyambat, érzejegős hólyag, jegyezte meg leng a délelőtt folyamán Simon Paxmannek. Nocsak, kapta fel a fejét Paxman, akár egy rovarkutató, akivel közlik, hogy ismeretlen fura bokárfajtára bukkantak egy sziklakő alatt. A kémfőnök és a tudós egy félre boxban telepedett le. Hozták a füstölt lazacfilét, és leng a tárgyra tért. Arról van szó, hogy valószínűleg háborúra kerül sor az öbölben. Persze nem holnap, beletelik egy időbe, míg a szükséges haderő felsorakozik. Az amerikaiak megmakacsolták magukat. Szilárdan eltökérték, és a mióságos Léding a Downing Street-en áldását adta rá, hogy Szaddám Huszaint és bandáját kikergetik Kuwaitból. Ha csak önszentából ki nem vonul, vetette közben Martin. Remek, akkor nincs háború, vágta rá bár titokban sejtette, hogy e megoldás korán sem volna olyan remek mélyen nyugtalanító szóbeszédek kaptak lábra, jelenlegi ebédje az arabistával lényegében egy ténynek volt köszönhető. De ha mégse, akkor kénytelnek leszünk az ENSZ égisze alatt háborút indítani, és kiverni őket onnan. Leszünk? Na jó, főként az amerikaiak. De mi is küldünk csapatokat, szárazföldi, légi és tengerészeti egységeket. Az öbölben már most is vannak hajóink, amelyek vadászrepülő és vadászbombázó egységeket szállítanak délfelé. Hát valahogy így. Mrs. Thatcher meg van győződve róla, hogy egy pillanatra sem szabad engedékenynek látszanunk. Jelenleg csupán a sivatagi pajzsról van szó, arra az esetre, ha netán az a gazember odáig betemedne, hogy megindul délnek és betör Saud Arábiába. De lehet, hogy a helyzet komolyabbra fordul. Ugye hallott már a tömegpusztító fegyverekről? Hogyne hallottam volna? Ez az igazi probléma. A nukleáris, vegyi és biológiai fegyverek. Magunk közszólván embereik a Szentcsörinél már évek óta próbálják felhívni a politika csinálók figyelmét ezekre a dolgokra. Múlt évben a főnök jelentést készített, hírszerzés a 90-es években címmel. Ebben arra figyelmeztet, hogy a hidegháború vége óta a legnagyobb beszél a proliferáció. Erősen kétes szándékú, őjelöl diktátorocskák kaparintják kezükbe a hadibar csúcs technológiai vívmányait, hogy aztán bevetésükkel fenyegetőzzenek. Elképesztő, áradoztak az írásról a fejesek, egyszerűen utolérhetetlen. Attól kezdve le szarták, most pedig összecsinálják magukat a rémülettől. Márpedig Saddam Hussein sok mindent megkaparintott, jegyezte meg Martin. Erről van szó, kedves barátom. becsléseink szerint az elmúlt évtized során Saddam 50 milliárd dollárt költött hadipara fejlesztésére. Ez jutatta a tönk szélére, 15 milliárd dollárral tartozik Kovaitnak, másik 15-tel a szaudiaknak és ez csupán az irak-iráni háború alatt kapott kölcsön. Lerohant a kuvaitot, mert nem voltak hajlandók törölni az adósságát, s ráadásul újabb 30 milliárdot letejelni neki, hogy kihúzza gazdaságát a kátyúból. No már most a probléma lényege, hogy az 50 milliárd egyharmadát, mint egy 17 milliárd dollárt a tömegpusztító fegyverek vagy az előállításukhoz szükséges anyagok beszerzésére fordította. És a nyugat végre? Mi az, hogy... Őrületes rohangászás folyik mindenütt. A CIA parancsot kapott, hogy a lehető leggyorsabban jöjjön elő a világ összes olyan kormányával, amely valaha is eladott valamit Iraknak, és ellenőrizze a kiviteli engedélyeket. Mi ugyanezt tesszük? Hamar elintézhető, feltéve, hogy mindenki hajlandó együttműködni, amit elég valószínűnek tartok, mondta Martin, miután a pincér letett eléje egy tál marinírozott ráját. Ez nem olyan egyszerű, ingatta a fejétlenk. Bár még sötétben tapogatózunk, annyi biztos, hogy Saddam veje Kámil agyafúr beszerzési rendszert épített ki. Több száz néptelen kis vállalattal Európa, Észak, Közép és Dél-Amerika minden pontján. Apró cseprő látszólag jelentéktelen alkatrészeket vásárolt. Kiviteli kérelmeket hamisított, valótlan termékadatokat tüntetett fel, hazudott a felhasználást illetően, és a szállítást olyan országokon keresztül bonyolították, amelyek csekély kitérővel a rendeltetési hely útvonalába estek. De próbáljuk csak meg összerakni ezt a temérdek, ártalmatlannak tűnő vicket vackot, s felettébb förtelmes dolog sűhet ki belőle. Tudjuk, hogy rendelkezik harcigázzal, tette hozzá Martin. Be is vetette a kurdok ellen, meg az iráni katonákkal szemben fáónál. Foszgént, mustárgázt. De hallottam idegmérgekről is. Semmi szaguk, semmi látható jelük. Gyorsan ölő, halálos szerek. Drága barátom, az érzésem nem csalt, maga az adatok kimeríthetetlen kútfeje. Leng persze tudott a gázokról, de a hízelgésnek is nagy mestere volt. Aztán ott van a lépfene, amivel egy ideje kísérletezik, meg talán a járványos tüdőgyulladás. Csak hogy ezeket nem lehetséges csak úgy konyhakötényben összekotvasztani. Speciális kémiai berendezésekre van szükség. Márpedig ennek fel kell tűnni a kiviteli okmányokon, magyarázta Martin. Leng bólintott, majd csüggetten felsóhajtott. Persze, kellene. De a vizsgálatot végző embereink már is két nehézségbe ütköztek. Nagy arányú ködösítésbe bizonyos, főként német cégek részéről, meg a kettős felhasználás problémájába. Az egyik ország egy rakomány rovarírtószert szállít, mi rossz van ebben, ha megrendelő a mezőgazdaságát kívánja fellendíteni, legalábbis azt állítja. Egy másik ország vállalata ugyanide egy másféle vegyszert ad el, látszólag ugyanazon célra rovarírtáshoz. Aztán egy ügyes kémikus összevegyíti a kettőt, s hop kész a mérgesgáz. A szállítók meg siránkoznak. Ki gondolta volna? A dolog nyitja a kémiai elegyítő berendezésben rejlik, fejtegette Martin. Ez már a fejlett technológiájú kémia birodalma. Ezeket az anyagokat nem lehet egy fürdőkádban összekeverni. Keressék meg azokat, akik a kulcsra kész gyárak felszereléseit szállították, meg azokat, akik az összeszerelést végezték. Köpni-nyelni nem tudnak majd, de arról pontos fogalmuk lesz, mit csináltak akkor, és főként mi célból. Kulcsra kész gyárak, hökkent megleng. Egész létesítmények, amelyeket szerződés alapján a semmiből építettek külföldi cégek. Az új tulajdonos csupán fordít egyet a kulcson és besétál. De mindez nem magyarázza meg a mai ebédünket. Vagy a bizonyára tud keríteni hozzáértő kémikusokat és fizikusokat. Én csupán azért tudok mindenről, mert érdeke. Szóval miért vagyok itt? Leng elgondolkodva kavarta meg a kávéját. Utolsó kártyáját óvatosan akarta kijátszani. Valóban vannak kémikusaink és fizikusaink. Szakemberekben nincs ilyen. és kétség kívül meg is fogják találni a választ, amit majd közérthető nyelvre lefordítunk. Ebben a kérdésben szorosan együttműködünk Washingtonnal. Az amerikaiak ugyanezen dolgoznak, és az eredményeinket össze fogjuk hasonlítani. Lesz válasz jó néhány kérdésre, de nem mindegyikre. Úgy véljük, maga valami egészen különlegeset tud ajánlani nekünk. Ezért hát ez az ebéd. tudja hogy a fejesek nagy része abban a hitben él, hogy az arabok még összeállítani is képtelenek egy gyerekkerékpárt, nemhogy kifejleszteni. Érzékenypontra tapintott, tudta nagyon jól. A doktor teri Martyról elkészített pszichológiai portré perceken belül igazolást nyert. A tudós rákvörösre vált, láthatólag igyekezett tűrtőztetni magát. Mindig úgy érzem magam, mint akit szembeköpnek. Kezdte rövid hallgatás után, valahányszor angol honfitársaim kijelentik, hogy az arab nép egy csapatnyi kósza tebehajtsár, akik merő kettelésből konyharuát kötnek a fejükre. Igen, szó szerint így hallottam egyesektől. Az az igazság, hogy már akkor pazarpalotákat, mecseteket, nagyszerű kikötőket, utakat és öntözőrendszereket építettek, amikor a mi őseink még medvebőben rohangáztak. Elképesztően bölcs uralkodóik és törvényhozóik voltak, míg mi tudatlanságban Előre Előrehajolt az asztal fölött, és kávéskanalával a Szentcsöri tisztviselője felé bökött. Én mondom magának, az irakiak között szép akadnak ragyogó tudósok, az építészeik pedig egyenesen felülmúlhatatlanak. Kivitelező mérnökeiknek Bagdad ezer kilométeres körzetében nem akad párjuk, beleértve Izraelt is. Legtöbbjük persze a Szovjetunióban vagy nyugaton tanult, de úgy szívták magukba a tudást, akár a szivacs, és valami fantasztikus iramban gyarapították. Egy pillanatra elakadt, és rögtön ki is használta. Dr. Martin a szívemből beszél. Alig egy éve vagyok még a Szentcsörig közelkeleti keleti ügyosztályánál, de magam is hasonló következtetésre jutottam. Hogy az iraki rendkívül tehetséges nép, csak hogy történetesen olyan ember bitorolja felettük a hatalmat, aki népírtó hajlamairól híres. Vajon ez a mérhetetlen tehetség, ez a rengeteg pénz csak is azt a célt szolgálna, hogy tíznetán százezreket elpusztítson? Vajon Szaddám dicsőséget szereze Irak népének, vagy vérfürdőbe taszítja őket? Martin felsóhajtott. Igaza van. Szaddám egy őrült. Valamikor régen nem volt az, de azzá vált. Az ő kezében az egykori bátpárt nacionalizmusa nemzeti szocializmussá fajult, Adolf Hitler példájából merítve ösztönzést. Mit akar hát tőlem? Leng eltöprengett. Most közel, nagyon közel állt ahhoz, hogy elveszítse az emberét. George Bush és Mrs. Thatcher kölcsönösen megegyeztek, hogy országaik vegyes bizottságot állítanak fel Irak tömegpusztító fegyvereinek felderítésére és vizsgálatára. A felderítők hozzák az adatokat, a szakemberek feladata az értelmezés. Mi minden áll Saddam rendelkezésére? Milyen fejlettségben? Milyen közel áll célja eléréséhez? Mi módon tudunk ellene védekezni, ha háborúra kerül sor? Gázál arccal? űrhajós öltözékkel? Ellen méreg injekciókkal? Fogalmunk sincs, mi mindennel rendelkezik, vagy nekünk mi mindennel kellene felszerelkeznünk. Ezekhez a dolgokhoz én nem értek, szakította félbe Martin. Nem, de ismer valamit, amit mi nem. Az arab gondolkodásmódot, Saddam gondolkodásmódját. Be fogja-e amilyen van, Berendezkedik-e kuvaidban, vagy kivonul, milyen eszközökkel lehet rábírni a kivonalásra, elmegye a legvégső pontig. Mi egyszerűen képtenek vagyunk felfogni a szenvedésnek az arab válfaját. Martin felnevetett. Busse elnök mondta, meg az emberei a neveltetésüknek megfelelően fognak cselekedni. Az pedig a görög-római gondolkodással átszőtt zsidó-keresztény morálfilozófián nyugszik. Szaddám viszont annak alapján reagál, hogy milyennek akarja látni önmagát. Mint arabot és muzulmánt. Ugyanúgyan, az iszlámnak ez semmi köze. Szaddán fütyül a hádiszra, a profétai hagyományokra. Ha éppen kedve tartja, imádkozik a kamerák előtt. Nem, ehhez nini ig és Asszíriáig kell visszamennünk. Mit törődik vele, ha halomra halnak az emberek, ameddig úgy hiszi győzni tud? Nem tud győzni, Amerikával szemben nem, senki sem tud. Tévedés. Maga a győzelem szót olyan értelemben használja, ahogy minden brit vagy amerikai. Ahogy Bush, Scowcroft meg a többiek. Szaddán másképp gondolkodik. Ha kivonul Kuwaitból, mert fat király fizet neki érte, ami be is következett volna, ha a konferencia létrejön, akkor ez dicsőségteli győzelem. Fizetség ellenében kivonulni, ez elfogadható. Mi több, győzelem. De ezt Amerika nem tűri el. Kizárt dolog. Ha viszont fenyegetés hatására távozik, akkor veszített. Az egész arab világ így fogja értékelni. Veszíteni fog, és akkor neki is vége. Ezért hát nem vonul ki. És ha az amerikai hadigépezet megindul ellene, ízzé porrázúzzák, érvert Nem számít, megvédi a bunkere. A népe meg hullik, mint a pejva. Lényegtelen. Ám ha veszteséget okozhat Amerikának, az győzelem. Ha súlyos, nagyon súlyos veszteséget okoz, a nevét dicsvény fog jövezni. Akár életben marad, akár meghal, győzni fog. A mindenit ez szörnyen bonyolult, sóhajtott a Leng. Nem annyira. A Jordánon átlépve az erkölcstamban, Vantumugrás következik be. De hat kérdezzem meg ismét mit kíván tőlem. Alakuló félben van egy bizottság, amely megkísérel szaktanácsokkal szolgálni a vezető politikusoknak a tömegpusztító fegyverek kérdésében. Az ágyukkal, tankokkal, repülőgépekkel a védelmi minisztérium foglalkozik, nem jelentenek problémát. Egy nagy vas az egész, megsemmisítjük a levegőből. Viszont két bizottság létezik, egy Washingtonban, egy pedig itt Londonban. Brit megfigyelőkkel ott, amerikaiakkal itt. Vannak ott emberek a külügyminisztériumtól, Aldermestonból, Portondownból. A Szentcsörének két helye van. Én Simon Pexment küldöm. Szeretném, ha a másik maga lenne, ha nyitva tartaná a szemét, hogy lehetséges-e valamely értelmezésnek egy olyan sajátosan arab vonatkozása, ami nekünk nem tűnik fel. Ez a maga erőssége. Ebben lehet a segítségünkre. Rendben, ha úgy gondolja, hogy ez a kevés is számít. És mi a neve a bizottságnak? Mikor ül össze? Á, igen. A helyet és időpontot illetően Simon majd keresni fogja. A bizottságnak egyébként találó neve van. Medúza. Augusztus 10-ének késő délutánján enyhe, langyos szürkület ereszkedett le lassan a karolinai Seymour Johnson légibázisra, olyan este ígéreteként, amikor a hűtővödőrben egy korsó rumpuncs a grill rácsán meg kukoricával töltött borjú szelet várakozik. A 334-es harcászati vadászrepülő század emberei, akiket F-15L gépeikkel még nem mozgósítottak, valamint a 335-ös század, a vezérlők, akik majd csak decemberben indulnak az öbölbe, ott álltak és figyelték a távozókat. A 336-os repülőszázaddal együtt ők alkották a 9. repülőhadosztály 4-es harcászati szárnyát. A 336-osok induláshoz készülődtek. Befejezéséhez közeledett a háromnapos lázas készülődés, három nap, mi alatt előkészítették a gépeket, eltervezték az útvonalat, összeállították a felszerelést, a titkos kézikönyveket és a század kompjúterét adatbankjában az összes stratégiai utasítással, konténerekbe zárták, hogy majd a szállítógépek hozzák utánuk. Egy századnyi harci repülőgép átirányítása nem olyan, mint a költözködés, pedig azt sem leányálom, olyan, mintha egy egész kisváros települne új helyre. Odakin a betonon 24 igül gubbasztott némán félelmetes gépóriások, amelyek arra vártak, hogy az őket tervező és megépítő pókszerű kis teremtmények a gyomrukba szálljanak és írtózatos energiájukat egyetlen apró gomnyomással szabadjára engedjék. Mindennel fel voltak szerelve, ami lehetővé tette, hogy egyetlen, hosszú repülőúttal eljussanak a világ túlsó felé levő arab félszigetre. Mindegyik igül fedélzeti üzemanyagtartája, 5700 kg kerozint tartalmazott. A gép két hajtóművének oldalához két áramvonalas tartály csatlakozott, amelyeket lapos kitüremkedéseként olyanra terveztek, hogy a törzs körüli légellenállást, amikor a gép már a levegőben van, a lehető legminimálisabbra csökkentsék. E tartályokban egyenként 2200 kg üzemanyag volt. A géptörzs alá három hosszú, formájú külső üzemanyagtartály volt felfüggesztve, Egyenként 1800 kg üzemanyaggal. Csak az üzemanyag a maga 15,5 tonnájával 5. második világháborús bombázó robbanó töltetével ért fel. Márpedig az égül csak egy vadászgép. A legénység személyi felszerelését katonzsákokba csomagolták, az egykori táraknak most sokkal humánusabb szerep jutott. A gépszárnyok alá függesztett tartályokba ingek, zoknit, sortok, szappan és szerek, egyenruha, kabalatárgyak, és szexmagazinok kerültek. Legjobb tudomás szerint közel távolban sehol nem akad majd kupleráj. A hatalmas KC-10 légi utántöltők, amelyek az Atlanti óceán felett vezető út során egészen a szódi félszigetig ellátják a gépeket üzemanyaggal, a négy tanker mindegyike hat igű vadászgép utántöltését végzi el, már rég felszálltak és kint várakoztak az óceán felett. Később Starlifter és Galaxi típusú szállítógépek egész légi karaványa hozza majd utánuk a felszerelések és alkatrészek tömkelegét, elektronikus szakembereket és szerelőszemélyzetet, hadianyag utánpótlást és tartalék alkatrészeket, elektromos dugalszoló ajzatokat és egész műhelyeket, szerszámgépeket és munkapadokat. Arra kell majd számítaniuk, hogy semmit sem találnak odaát, a világ legpompásabb 24 vadászbombázójának hadikészültségben és megfelelő műszaki állapotban tartásához szükséges minden felszerelést, fáradtságos úton ugyancsak át kell hát szállítani a Föld túlsó felére. Ezen az estén minden egyes Strike Eagle, fekete doboz, alumínium szénszál erősítésű szerkezeti anyagok, kompjúterek és hidrolika formájában, hozzájuk számítva a különleges tervezőmunkát, 44 millió dollár értéket képviselt. Bár a konstrukció alapjaiban húsz évvel korábbra nyúlt vissza, az ígül a kutatás és fejlesztés tekintetében újú vadászgépnek számított. Goldsborough városának polgári küldöttségét maga a polgármester Hol K. Plank vezette. E feletép kiváló köztisztviselő, húsz főnyi, hálás nyája adományozó kedvének jóvoltából a Kerplánk Becenévnek örvendett. Tréfás gújnevét azon képességével érdemelte ki, hogy a Washingtonból ideérkező makulátlan, savanyú ábrázatú delegátusokat rendszerint déliesen nyújtott hanghordozással előadott, pazar adomákkal igyekszik jobb kedvre deríteni. A polgármester egy órás bordacsiklandozó sztorijai után néhány a fővárosból érkezett látogató állítólag szélsebesen robogott vissza Washingtonba, hogy soron kívüli traumatológiai ellátásba részesüljön. Mr. Plonkot megbízatása lejártakor érthető módon mindig egyre nagyobb többséggel erősítik meg tisztségében. A városi küldöttség Hal Hornberg a repülőezred parancsnoka mellett állva büszkén figyelte, amint a legénység elfoglalta helyét a gépek fedélzetén. A kettős pilótafőke előső ülésén a pilóta, mögötte a fegyverendszer kezelő és navigációs tiszt, másnében bizzó Mindegyik gép körül egy szerelő munkás az indulás előtti utolsó ellenőrzéseket végezte. Meséltem már magának? Fordult oda kedélyesen a polgármester a légierő egyik magasrangú tisztjéhez, aki mellett állt a tábornok esetét a szajhával. Ezen a ponton Don Walker beindította a hajtóműveket, és a két Pretend Whitney F100PV-220 dübörgése örökre elnyelte annak finom részletezését. Miféle tapasztalatokkal lett gazdagabb a tábornok a hölgy kezei között? Az F-100 a folyékony üzemanyagot irdatlan nagy zajá, hővé és 11 tonnányi tolóerővé képes átalakítani, s most is ehhez készülődött. A 336-osok 24 gépe sorban egymás után felzúgott, és gurulni kezdett a felszálló pálya felé. A gépszárnyak alatt apró piros zászlók lobogtak a szélben, jelezvén a helyeket, ahol a szány alatti Stinger és Sidewinder rakétákat csapok erősítették a felfüggesztő szerkezethez. E csapokat csak közvetlenül a felszállás előtt veszik ki. Az Arábiaba vezető út valószínűleg zavartalan lesz, ám egy mindenféle önvédelmi eszköz nélkül csak úgy a levegőbe küldeni egyszerűen elképzelhetetlen dolog. A guruló út szélén egészen a felszálló pályáig a fegyveres őrök és a légierő rendőrségének sorfala állt. Egyesek integettek, Mások szalutáltak. Közvetlenül a kifutópálya előtt az égülök ismét megálltak, és a repülőtéri személyzet meg egy sereg szerelőmunkás elvégezte az utolsó ellenőrzéseket. Felékelték a kerekeket, aztán sorban minden gépet végigvizsgáltak, nincs -e valahol folyadékcsepegés, meglazult szerelvény vagy szigetelőlemez, bármi, ami gurulás közben tönkre mehetett. Végezetül eltávolították a rakéták rögzítő csapjait. A 19 méter hosszú, fél 5 ,5 méter magas és 13 méter széles gépek türelmesen várokoztak, 14 tonna önsúlyuk felszálláskor, amihez már nagyon közel voltak, elérheti a maximális 31 tonnát is. Hosszú, kimerítő repülőútnak néznek elébe. Végül az ígülök rágördültek a felszállópályára, szíl irányba fordultak és gyorsulni kezdtek a betonon. Amint a pilóták maximális teljesítményre kapcsoltak, Belobbantak az utánégetők, és a repülők farok fúvolcsövén 9 méter hosszú láncsóbák löveltek ki. A felszállópálya szélén a szerelők, fejükön a fűsiketítő zajt megszűrő sisakkal szalutálva búcsúztatták a messzi küldetésre induló fiaikat. Legközelebb, Szaúdarábiában látják egymást viszont. Másfél kilométer megtétele után 343 km per órás sebességnél a kerekei elrugaszkodnak a felszállópálya betonyáról, betonjáról, és az ígül a levegőbe emelkedik, kerekeket és féklapokat behúzni, a gázkart kivinni az utánégető állásból, és katonai sebességállásba tenni. A 24 ígül az égnek emelte az órát, elérte a 166 méter másodpercenkénti emelkedési sebességet, és kisvártatva eltűnt a szürkületben. 7600 méter magasságban egy ideig vízszintesen repültek, és egy óra múlva megpillantották az első KC-10-es tanker irányfényeit és navigációs jelzőlámpáit. Eljött az utántöltés ideje. A két F-100-as hajtóműnek iszonyatos étvágya van. Utánégetéses üzemmódban egyenként 18 tonna üzemanyagot esznek meg óránként, ezzel magyarázható, hogy az utánégetést vagy újrahevítést kizárólag felszálláskor, támadáskor vagy sürgős menekülési manővereknél alkalmazzák. A művek még normál üzemmódban is másfél óránként üzemanyag utántöltést igényelnek. Hogy eljussanak Szaudarábiába, az égül gépeknek égető szükségük volt a KC-10-es tankerekre, eme égi benzinkutakra. A repülő század lazakötelékben repült, a jobb és baloldali gépek vezetőjükkel egy vonalba zárkóztak fel, a szánt csúcsok között másfél kilométer volt a távolság. Don Walker hátamögött visszójával timmel, az ablakon kipillantva meggyőződött róla, hogy kísérőgépe a megfelelő helye halad. Keleti irányban az Atlanti óceán fölött szálltak a sötétben, de a radar világosan érzékelte minden egyes repülőgép helyzetét. A navigációs jelzőlámpáknak köszönhetően élesen kiemelkedtek a háttérből. Az előtte és fölötte lévő KC-10-es tanker farok részében a Darukar irányítója félrehúzta a vastag ablaküveget és hátrapillantott a mögötte sokasodó fénytengerre. Az üzemanyag adagoló darukar kinyúlt, készelétben várva az első vendéget. A hat álló ígül egységek mindegyike besorolt kijelölt tartálygépe mögé, itt először Volkeren volt a sor. Egy érintés a kormányoszlopon, és az ígül fölemelkedett a tanker alá a darukar közelébe. Az utántöltőgépben a kezelő a darukart ráúztatta a vadászrepülő bal szárnyának előső széléről kiugró szívószájra. Mikor a csatlakozás létrejött, Folyni kezdett az üzemanyag. Percenként 900 kg JP4. Az ígül csak nyelte és nyelte. Miután megtelt, Walker elkanyarodott, és kísérőgépe ívelt fel az itatáshoz. Körben az égbolton a három másik tanker folytatta ugyanezt a maga hat kliensébe. Átrepülték az éjszakát, amely igen rövid volt, mint hogy körülbelül 650 km per óra sebességgel repültek a nap irányába a szárazföld felett. 6 óra múlva ismét felkelt a nap, a gépek elhagyták Spanyolország szegélyét, és Líbiát elkerülve az afrikai partoktól északra tartottak. A szövetséges erőköz tartozó Egyiptomhoz közeledve a 336-os repülőszázad délkeleti irányba fordult, és a Vöröstenger fölé érkezve először pillantotta meg azt az irdatlan, nagy, sárgásbarna, homokos, kavicsos föltáblát, amit arab sivatagnak hívnak. 15 órás repülés után kimerülten és elmerevedett végtagokkal a 48 ifjú amerikai Zakrán repülőterén landolt Szaudarábiában. Pár óra múlva végső állomáshelyükre irányították őket az Omán szultánság maszka tartományában lévő szumraiti légibázisra. Ezer kilométerre az iraki határtól és a veszélyzónától itt éltek négy hónapon át egészen december közepéig olyan körülmények közepette, amire utólag nosztalgiával gondoltak vissza. Miután hiányzó felszerelésük is megérkezett, próbarepüléseket végeztek Omán légterében, nagyokat úztak az indiai óceán mélykék vizében, és várták, mit tartogat a számukra a mindenható és Norman Schwarzkopf. Decemberben azután áttelepültek szaud és egyikőjük, bár sohasem fogja megtudni, gyökeresen megváltoztatta a háború menetét.